Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancu, que emite Dende Ferrol. Tempo de información local en Radio Filispín. A sanidade pública en análise en Escarnio. O basado xoves no tempo do programa Escarnio, que emite en Radio Filispín, falou Francisco Xavier Iglesias, delegado da CIGA Saúde en Ferrol. Durante boa parte do programa, contou os atrancos que deben sortear as traballadoras da sanidade pública da comarca de Ferrol no día a día no seu traballo, facendo fronte á falta de persoal e aos recursos imprescindíveis para prestar un servizo público de calidade fundamental como é o da saúde pública. O delegado sindical puso de manifesto a vanguarda canto á defensa de dereitos na que está a comarca de Ferrol, que conta cunha plataforma en defensa da sanidade pública moi activa. Ademais, falou de como os sectores máis sensíveis da poboazón están a sofrer de maneira especial os recortes sanitarios, mesmo na atención primaria, como é o caso do colectivo de inmigrantes. Tamén falou da represión sindical que exerce a Consellería de Sanidade diante das movilizacións das traballadoras e delegados sindicais. Así, lembrou o acontecido en febreiro de 2014 cando dous delegados da Ciga Saúde foron trasladados á Comisaría Ferrolá para súa identificación e posteriormente sancionados. Acontecía tra la visita da conselleira de Sanidade ao arquiteto Marcide, previo desaloso das traballadoras do seu propio centro de traballo por uns 15 antidisturbios, todo isto dentro das instalacións do Hospital Público Ferrolán. A día de hoxe, os dous sindicalistas seguen pendente de suizo por inexistentes desordes públicos tras ser xa multados. Escoitamos ao delegado da CIGA Saúde, Francisco Xavier Iglesias, no programa escarnio da Radio Flispín, o pasado xoves. Informou o pequeno monstro para a libre e comunitaria de Farrol. Radio Flispín bueno, o que están facendo é eh, realmente un exterminio dos traballadores públicos porque o que queren levar a cabo, levar adiante no sistema público as súas reformas laborais é dicir, crear esclavos que o que quere un empresario eu teño clarísimo, crear esclavos é dicir, sacar o máximo beneficio, menor coste e por onde se empresa sempre? por o traballador, lo, por, por os recursos humanos. A Opti optimización que lle chaman és nada, non optimizar nada, porque cada vez hai <ríe> máis altos cargos, cada vez hai máis directivos, cada vez hai máis de todo cobrando un pastón, pero o traballador es cada vez menos, cada vez menos cada menos. Decías antes que eran moi inteligentes eh, como iban facendo os privados, sí, sí. son inteligentes á hora de inventar términos para vendelo como moi bonito, ¿no? Claro, todo o venden, buf, precioso, precioso. A parte que despois tamén utilizan outra estrategia Que digon a causa mil veces Ainda que sexa mentira se mentire Resulta que verdade Fai pouco saliu a conselleira Incluso despois salida hasta feijo Dicindo que nos sergas non se facían contratos por días e por horas E eu dixen ese día Vamos a contar Contaron os compañeros de Pontevedra Contaron Ferrol E eu dixen os trai non miramos a nivel galego Pois simplemente no 2014 Fixeron máis de 150 mil contratos por días e por horas Pero como a conselleira saliu na tele Dicindo, repetindo 50.000 veces que non o facía Bueno, pues a xente que cree que non se fan 150.000 simplemente no ano 2014 Eso de, eso de decir 150.000 contratos Que quere decir precarización Si ti unha traballadora que igual ao final do ano Traballas 80% do ano Resulta que xe ofrexeron 200 contratos Denunciaba tamén a, a CIGA, Fai Pouco Que, por exemplo, nos casos de detención primaria Os Ergas levasen facer Contratos de longa duración Dende haixa polo menos dous anos eh, Si, sí, bueno, que eso é, é o mesmo É dicir, algo que se conseguira Un dereito que se conseguira Fai Anus Era que aos traballadores En vez de contratarlos de lunes a vendres De lunes a vendres, de lunes a vendres Elles deren un contrato de continuidade Bueno, pois pues ahora os Ergas Volveu atrás porque así se forra dos días De contrato Exclusivamente, unha vez máis, o único que queren é pasta Que logo non sabemos para onde vai esa pasta eh? O que fixeron, o que empezaron a facer O eran pasado o anterior, era por exemplo En enfermería, iban dúas compañeiras De vacacións un mes cada unha Coincidindo no mesmo mes, en vez de contratar A dúas persoas, a dúas compañeiras Que fueran o sustituir, non, non Pero nin tan siquera contratan a unha Contratan a unha media xornada Entón, esa compañera media xornada Ten que facer o traballo de dúas traballadoras Que consiste en eso, bueno, os pacientes amontonados Esperando, cabreos a sanidade non deixa de ser unha necesidade e un dereito. E quería saber como repercute todos estes recortes e maltratos contra o pobo traballador sanitario no pobo traballador a nivel global. Pois non a peor sanidade Eso que eu sempre digo, a pesar diso A sanidade pública sobrevive gracias ás trabajadoras eh, que, es, que se multiplican. Pero de feito estive en fai pouco visitando un coñecido en urxencia saliendo no arquitecto mm. Marcide, eh, pendente de ingresar, eh, me parece que botou unha semana nunha camilla acinados polo, polo pasillo que decía, sí. "Joder, que isto, isto parece unha película de guerra, joder". Mira de xente en urxencia sí, e... bueno, é que ese sí. é un problema endémico eles chaman picos, non? É que un pico, pero que pico? É que non funciona, fai que tens que duplicar a plantilla, que tedes que meter urxencias noutro no sitio temos, volvemos a repetir, un hospital e medio pechados, un hospital e medio pechados, señores, porque pon un hospital entero de urxencias. Un caso que non é de Ferrol, que aquí ao lado, a Coruña, inauguran este ano o novo servicio de urxencias. Bueno, me, me contaba unha compañera, unha enfermeira de urxencias a outra semana, que outro día se estaban seis persoas e pasaron toda a noite nunha cama en medio do pasillo. Non unha camilla, nunha cama en medio do pasillo, pero un servicio novo. O sea, un edificio recién construído. Pero como pode ser que xa non sirve? A pesar disso, gracias aos traballadores, a xente normalmente non se ve cabreada. Xa que hai que pensar ben con que tens que cabrear É uh -huh. dicir, os celadores que están na entrada Seguro que preferirían estar ao doble E traballar máis relaxadamente E non estar todo o rato a arriba para baixo, sube e baixa uh -huh. Ora están uh -huh. correndo As compañeiras da planta eu ás veces digo Que non sei como aguantan dez horas Unha noite de dez horas na planta dun lado para outro Que matadoras, estás oito da maña Porque claro, é unha pasada Efectivamente, eu penso que ademais de agradecerlle aos compañeros o, o traballo que fan por darnos unha sanidade eh, de calidade tamén hai que agradecerlle o feito de que a defendan, non? Falábamos antes do caso de Vigo eh, que con xa intento de privatización tamén os traballadores e traballadoras da sanidade non hai boa resposta aquí en Ferral tamén te deses algunhas movilizacións eh, de certa, certa resonancia cando Aquí estes últimos anos estive funcionando moi ben a Plataforma en Defensa da de Sanidade Pública que como co... Moitos actos, en defensa de moitos aspectos Da sanidade pública, mobilizou a moita xente Ferrol é unha cidade, unha comarca Que realmente si sí se mobiliza, Igual que te pasa Vigo En Vigo, cada vez que fan unha, unha concentración Unha manifestación polo tema do hospital novo Aparecen 30, 40, 50, 60 mil persoas Porque a xente entende que é seu Que non é, do, do, non é dos capitalistas o hospital Sino que é dos veciños Que é algo de todo E aquí responde moi ben Eu lembro fai un ano que veo a conselleira aquí o hospital Bueno, vea, a conselleira reunirse con organizacións sindicais Logo con cargos intermedios Bueno, en fin, que a xente se enterou do hospital Sin estar convocados, baixaron centros de traballadores A protestar ya a conselleira Se montou un medio lío ali E ao final quedamos eh, Delegados da CIGA coas traballadoras, e chegou a policía Chegou un señor ali que dixo ser da policía secreta E dixo, bueno, que eres da CIGA E dixo, si pues, sí. Pois pues mira, o marchades, ou senón vades pola forza Que o que mandan de Santiago Ah, Pues para que te pregunta as compañeiras, mira, que diga este señores, que, que facemos. E as compañeiras diseron, non me botando aquí que estamos no de traballo." E efectivamente, ali nos quedamos e ao final nos votaron os antidisturbios, é dicir nos desaloxaron os antidisturbios do noso posto de traballo, do noso horario de traballo, que unha vergonza, eh? Unha vergonza. Por defender a sanidade pública, E son foron as traballadoras que baixaron a dar a cara, sin estar convocadas e sin nada. Uh -huh. Pois pues ese tamén é un exemplo de dignidade Que tamén hai que agradecer pa Para mi pa ese día, a minhas compañeras me deron unha lección Eso teño clarísimo uh -huh. Pero clarísimo Foi un día tal bueno, A policía de sempre, logo multou Logo denunciou, logo levou a comisaría O de sempre, e aí hai un suizo pendiente Pero se sí, eu creo que estamos nunha comarca Onde se defenda a sanidade pública eh? uh -huh. A pesar de O problema de sempre é a pesar de o Pasa que é a pesar de como teñen o poder político Ese é o gran problema que temos O poder político Non nos olvidemos unha estrutura, como unha estrutura dos sergas en Galiza. En Galiza empezou sergas o presidente, o conselleiro, tú, tú empezamos a tirar para baixo, todos son de partido, colocados a dedo. Ese problema do capitalismo final, un ben necesario, está direccionado, está organizado, está coordinado polo capital. En vez de estar coordinado polos traballadores, para os traballadores, e para dar ese servicio totalmente necesario a comunidade. Entón, decía que o compañero que se si a... O, eh, a saúde, non sei como dixéches, era un, un servizo universal, non dixéches? Unha necesidade e un dereito. Unha necesidade, eso era antes, hasta foi dous anos, que uh -huh. cambiaron a lei de a lei de sanidade pública, xa non é para todo, antes era para o 100% da población uh -huh. Agora xa non é para o 100% da población claro, non nos olvidemos, hai xente que, claro, uns que se non pagan impostos, os que xa non pagan, por vamos a dar algo? Que se son de outro país, aí e son negros, ai, a pagaímanos. Claro, non nos olvidemos, casualmente este goberno as políticas van por onde van Estamos vendo to, estes días todos os casos dos, dos rapaces, dos traballadores que están cruzando o estreito para vir a Europa Non nos olvidemos que son traballadores que venen a buscar un posto de traballo eh? non, son, non son rapaces que veñen a, a pasar as vacacións a Europa eh? e morren, morren por un posto de traballo eh? Bueno, pues, o Partido Popular este tipo non, non nos queren A pesar de ter uns certos Niveles de seguridade, bueno, pues rebaixaron bastante eso Rádicamente a día de hoxe, teñen dereitos menores de idade e as mulleres que venen Pero os, os adultos a non, non teñen papéis, non? Que, pff, en que pensamos? Ah, non, claro, que pensamos na pasta Pero O único que nos importa son os cartos Inglaterra, bueno, Reino Unido, nos anos 80, cando empeza todo o proceso de privatización Que despois o Estado español copia vinte e pico anos despois O primeiro que se deron conta É que despois, 4 ou 5 anos despois O estudio, bueno, sacaron un estudio que era Que decía que aumentara Casi non 50% as infeccións Dentro dos hospitais británicos Despois da de biobeteación do servicio de limpeza Porque dixeron, que guai, limpa, a mitad de, paixar, pa, Pasaron de pasar catro veces o día as compañeras da limpeza en, en Gran Bretaña pasaron unha vez o día xo so que multiplicou hasta 50% as, as infeccións claro entón diseremos tra, non nos vale ese sistema porque realmente ao final estamos gastando máis pasta cando queríamos reducir entón lle deron a volta e a limpeza volva a ser pública porque se deron conta de que a privada non funcionaba que funcionaba era pública que o ben dos pacientes Se se es ver unha contra, é es eso, eso que querían aforrar e ganarse eles e comerse, eles ao final desmultiplica o gasto. Claro, se non les compensa.